Копії тих перших фотознімків поверхні братуся вмістили в так звану загальнодоступну картотеку. Після другої розвідки Фоукс з'явився пригнічений, і обговорення цього разу відбувалось у справді похмурій атмосфері. Нові фотографії довго переходили з рук у руки, а потім Саймон сховав їх у спеціальний сейф, якого міг би відчинити лише він сам або ж, може, ще ядерний вибух. Фоукс розповідав, Обидві найбільші річки течуть в меридіональному напрямку вздовж східних відрогів західного гірського пасма. Довше з них витікає з північної полярної шапки, а коротше – з південної. Притоки їхні течуть на захід зі східного хребта, перетинаючи всю центральну рівнину. Очевидно, вона має схил у західному напрямку. Цього, мабуть, і треба було чекати, тому що східне гірське пасмо – Вище, ширше і довше, ніж західне. Я не мав змоги зробити точні виміри, але мене не здивує, якщо воно виявиться вищим за Гімалаї. Воно дуже схоже на хребет Вучао на Гесперусі. Щоб його перелетіти, довелося видиратись аж у стратосферу. А які там урвище, ух! Він усе-таки примусив себе повернутися до теми розмови. Так от, обидві головні річки зливаються докупи. Приблизно за сотню миль на південь від екватора і течуть крізь розрив у західному хребті. Звідти до океану трохи менше 80 миль. Їхнє гирло – ідеальне місце для столиці планети. Тут сходяться торговельні шляхи з усього континенту, так що саме в цьому місці неминуче мав би виникнути центр торгівлі. Навіть якби мова йшла про загальнопланетну торгівлю, товари зі східного берега все одно треба було б везти морем. Видряпуватися на східний хребет – невдячна справа. Крім того, існують ще острови, які ми бачили при посадці. Тому я шукав би поселення саме в цьому місці, навіть якби ми не мали точних його координат. А ті поселенці дивилися в майбутнє, тож іншого місця Либонь і не шукали. Нові тихо сказав. У всякому разі вони гадали, що справді заглядають у майбутнє. Від них небагато що лишилося, еж" Вокс спробував підійти до питання по філософському. Минуло понад сто років. На що ж здавалося б можна сподіватись? Але насправді залишилось більше, ніж я чесно сказати гадав. Їхні будинки були в основному збірними. Вони завалилися, а руїни геть позаростали. Але те, що збереглося, має завдячувати льодниковому кліматові братуся. Дерева або щось там таке схоже на дерева. Невисокі і ростуть, певно, дуже повільно. Як там не було, а розчищені місця зникли. З літака їх можна впізнати тільки тому, що нова рослинність має трохи інший відтінок і відмінну, так би мовити, текстуру, порівняно із навколишнім лісом. Він показав одну з фотографій. Ось дивіться, купа брухту. Можливо, тут колись були механізми. А це, мабуть, кладовище. А якісь справжні останки? Кістки? запитав Нові. Фоукс заперечливо похитав головою. Але ж не могли останні поселенці самі себе поховати? запитав Нові. Це, мабуть, зробили тварини, сказав Фоукс, підвівся і, одвернувшись від колег, одійшов убік. Коли я продирався крізь хащі, йшов дощ. Він усе падав і падав на пласке листя наді мною, а під ногами чвакала грузька багнюка. Було темно й моторошно. Дув холодний вітер. По знімках цього не відчути, але мені здавалося, що навколо мене тисячі привидів, які тільки й чекають. Той настрій потроху опанував усіма в гурті. «Припиніть!» – гнівно вигукнув Саймон. За спинами науковців стовбичив Марка Нунчу. Його гострий носик аж тремтів від нестримної цікавості. Він повернувся до Шеффілда, що стояв поруч, і прошепотів. «Приведи? Але ж не було жодного неспростовного випадку, Шеффілд легко доторкнувся до худенького маркового плеча. Це так тільки говориться, Марку. Але ти не переймайся, він не мав це на увазі аж так буквально. Просто ти спостерігаєш, як народжується забобон. А це теж непогано, хіба ні?